У господаря була звичка читати вголос те, що йому траплялось під руку. Я тоді намагався так прилаштуватись, щоб можна було заглянути до нього в книжку. А оскільки природа наділила мене гострим зором, то я і все бачив і не заважав господареві. Таким чином, порівнюючи літери зі словами, які він вимовляв, я швидко навчився читати. А якщо, може, комусь це здається неймовірним, то він не має ніякоїсінького уявлення про той особливий, незвичайний хист, яким обдарувала мене природа. Генії, що розуміють і шанують мене, не матимуть ніякого сумніву щодо можливості такої освіти, яка, мабуть, нагадує їхню. Хочу також поділитися своїми дивовижними спостереженнями стосовно цілковитого розуміння людської мови. А саме, я цілком свідомо спостеріг, що зовсім не знаю, яким чином досяг того розуміння. Мабуть, те саме буває і з людьми, але це мене й не дивує, бо їхнє плем'я в дитинстві набагато дурніше і безпорадніше за наше. Коли я був маленьким кошеням, зі мною ніколи не траплялось такого, щоб я сам себе штрикав в око, хапався за полум'ячий, за сонячний промінь, або наминав ваксу до чубіт замість вишневого варення, як часто буває з дітьми. І ось коли я навчився читати і почав з кожним днем дедалі більше забивати собі голову чужими думками, то відчув непереборне прагнення врятувати від забуття і свої власні думки в такому вигляді, як їх породив той геній, що живе в мені. А для цього мені треба було неодмінно опанувати дуже все-таки нелегке мистецтво, письма. Хоч як уважно я стежив за рукою господаря, коли він писав, мені все ж таки не вдавалося перейняти всю механіку його рухів. Я простудіював Гільмара Кураса, єдиний підручник каліграфії, що знайшовся в мого господаря. І вже майже дійшов висновку, що загадкову складність письма можна подолати лише маючи таку велику манжету, як на тій намальованій у підручнику руці, що виводить літери. А мій господар пише без манжети тільки завдяки особливим чином набутій спритності, як досвідчений канатоходець врешті перестає відчувати потребу в жердині для рівноваги. Я жадібно зазирав по всіх усюдах, де б його дістати манжету, і вже надумав був порвати нічний чепчик нашої старої ключниці, зладити собі з нього манжету на праву лапу, як раптом мене осяяло. Таке буває в генію. З'явилась блискуча думка, що все розв'язала. А саме, я здогадався, що не можу тримати пероче чи олівець, так як тримає їх мій господар, через зовсім іншу будову наших рук. І цей здогад виявився слушним. Я мав винайти інший спосіб письма, що відповідав би будові моєї правої лапки. І справді, винайшов його, який слід було сподіватися. Так із особливої структури індивідууму виникає нова система.